Tjena på dig, Povo. Ja men du har, du har vissa överlevnadstendenser, du brukar veta vad man ska göra i olika situationer och du är en sån man som man bara kan luta sig mot när man behöver veta om ja, hur man gör så där och hur man kan ordna någonting annat och vad man ska ta sig till i skog och mark. Och... Det, det, det beundrar jag, för jag, jag är en, ett barn av asfalt och betong och det där med natur, det, det är någonting man besöker, och går runt i och sedan åker ifrån. Ja, jag, jag är ju lite av en naturmänniska och, och älskar att vara ute i, i, i vildmarken där. Ju vildare desto bättre, så där, där trivs jag och, och känner mig lite hemma, men sen är jag... I och för sig, jag är instängd i, i betongdjungeln om dagarna så det, det är lite av ett fängelse för mig så när man väl kommer ut och då, då kan man vara sig själv igen. Jag kan förstå den känslan faktiskt även om jag trivs väldigt bra bland... Ja, allt det du kallar för ett betongfängelse. Ja, jag trivs där. Men det är mysigt att komma ut. Det är mysigt att se natur. Det är mysigt att känna gräs under sina fötter och att se alla träd och allt annat omkring en. Det, det finns något harmoniskt i det. Så det är ett bra ställe att ja, ge sig av till när man behöver ladda om och slippa ifrån allting. Men om jag ska vara helt ärlig, den här veckan har varit lite väl tuff i mitt tycke. Så jag hade gärna dragit mig undan och bara stängt en lucka och krupit ner i en bunker och varit där ett tag för det, det känns som att det är precis vad jag behöver. Mm, ja, det, det känns så lite för varannan dag nu verkar det som att man, man vill bara isolera sig själv från omvärlden, stänga dörren till precis allt och... Bara vara med sig själv i sin ensamhet och bara kontemplera tillvaron lite grann. Det, det skulle vara väldigt behövligt. Och, ja, Efter veckans film så, så blir man alltid lite mer sugen på att titta närmare på den här överlevnadshobbyn som har vuxit sig allt starkare. Som är väldigt stor i USA får man väl främst säga för de har ju verkligen så kallade survivors som går kurser i allt möjligt just därför att de ska veta exakt vad de ska göra efter dummedagen och där är de som är riktigt riktigt ambitiösa som har mark och liknande som de ja, gräver upp och bygger bunkrar i och allt möjligt annat och Vet du vad, på ett visst sätt kan jag beundra dem och tycka att ja, jo men det, det finns säkert en användning av att ha ett skyddsrum ifall om att någonting händer. Men sen, ja, det är oftast människor som har ett par skruvar lösa om vi säger så. De är inte de absolut mest socialt kompetenta och har kanske en del fixidéer. Host, host, harkel, harkel. Men med det sagt så betyder ju inte det att det är dåliga människor inte alls. Bara att de är lite... Mm. Lite sådär udda. Ja, lite särägna får man väl ändå säga att de, de tenderar att vara. Och ja, vad jag har sett och läst så är det ju en trend som har spridit sig in i, i vårt lands gränser här också. Och eh, det börjar ploppa upp eh, överlevnadsbutiker som säljer både dena och det andra och som går åt som smör i solsken. Det Ja, jag vet inte om det, det, det bara är, är tjusningen av det man har sett från, från staterna som har smittat av sig här. Så de, de, det bara är bara en kul grej, eller om eh, även vi svenskar har börjat bli mer och mer paranoida och rädda av oss så att vi, vi känner att nej, vi, vi behöver verkligen ha en. Totalt säker miljö där vi kan innesluta oss om det värsta tänkbara skulle hända. Tyvärr måste jag väl säga att det är paranoia som sprider sig till viss del åtminstone. Vi bombarderas ju hela tiden med katastrofnyheter åt det ena eller det andra hållet. Så mm. det är ju inte svårt alls att få den allmänna uppfattningen om att allt är på väg åt fandos Så det är lika bra att börja investera i undergångsskydd. Och för all del, folk använder sina pengar, sin mark. De får göra precis vad de vill. Men samtidigt så... ja. Man måste kunna slappna av lite grann också och om vi har lärt oss någonting utav alla de här överlevnadsfilmerna som man får se av olika postapokalypser och sådant majoriteten av befolkningen, de dör ju och oddsen är ju inte på vår sida om vi säger så så att jag, jag tar nästan för givet att jag är nog en av dem som, som bara försvinner där när bomben faller och så, och så får de som är kvar, de får sköta allt det andra. Ja, ja, chanserna är ju inte stora. Bombskydd eller inte bombskydd om det värsta skulle hända och, och verkligen föra mänskligheten vidare, eh, det, det kan jag inte heller påstå där. Och ja, med tanke på all den tid man måste spendera där nere i underjorden innan den ser säkert att gå upp igen, är det ens värt Frågan är verkligen det, och med tanke på att du har ett stort intresse för Fallout-serien på dataspel så vet du ju också hur man har valt att eh, ja, studera liv och psykologi på folk som har varit instängda hela livet. Så ja, mm. det, det är inte de absolut friskaste människorna som brukar kravla sig ut ur sådana skyddsrum heller. Så det är pest eller coolare hur man än vänder och vrider sig. Ja exakt, alltså efter en sån tid nere helt totalt isolerad. Eh, ja man är nog inte den mest eh, mentalt stabila människan i världen när man väl stiger upp om man nu gör det. Så eh, ja jag vet inte vad det blir av mänskligheten efter att bomberna faller egentligen. Det, det, det verkar ganska dystert vad som än sker. Men idag ska vi ju inte fokusera direkt på det som händer utanför skyddsrummet utan idag ska vi istället dra oss in. För dagens film utspelar ju sig mer eller mindre helt innanför betongväggar och bara den lilla tid som vi får spendera där visar ju en hel del intressanta effekter på de stackarna som, som sitter i det här betonghålet. Mm. Och jag måste säga att jag var skeptisk till den här filmen. För den bär ett namn som har en annan film med sig som jag inte var så jätteförtjust i. Men jag tänkte jag ska ändå ge den här en chans. Det verkar väldigt lovande. Och jag måste ju säga utan att gå in för mycket på detaljer redan. Den överträffade ju sin namn med flera längder. Ja, det, det, det fanns en hel del intressanta aspekter även i, ja vad ska man säga, namnefilmen. Den första filmen som bar namnet. Så fanns det en del som jag ändå tyckte var givande. Och ett berättande som de experimenterar med som jag inte riktigt... Hade sett tidigare vilket jag tyckte var fräscht och, och underhållande. Och ja lite så har det väl varit den här veckan också. Det här är också en annan typ av, av berättande. De försöker gå lite nya vägar och de gör det svårt för sig måste jag säga. Med tanke på hur de ramar in berättelsen, vad det är för eh, människor inblandade och eh, hur handlingen är strukturerad. Det är mycket, mycket som kan gå galet där och ja, det överträffade faktiskt mina förväntningar också för jag, jag var inte helt såld på, på filmen heller men när jag väl satte mig ner och, och tog mig an det hela så kändes det Ändå som, ja, de har försökt göra någonting med materialet här. Det är inte bara en film Det är någonting som de vill ha sagt. Och det är ett berättande som de verkligen vill testa och, och tänja på gränserna med, tror jag. Ja, det finns ju mycket här att hämta som jag definitivt kan se fördelarna med som verkligen kan göra en väldigt spännande och intressant historia. Sen handlar allting om vad man gör med det, hur man väljer att utveckla manus, hur man väljer att lägga upp miljön och ja, hela interaktionen helt enkelt och hur man väljer att fånga det på kamera och så vidare och så vidare. Så fort det kommer till spänningsfilm så är det så många nyanser som man måste ha i åtanke och så många aspekter och faktorer man måste hålla koll på annars så ja, är chansen stor att någonting som kunde blivit riktigt bra blir alldeles för förutsägbart, blir alldeles för platt eller blir inte ett på något sätt och... Därför krävs det en hel del fingertoppskänsla när man ska ge sig på det här ämnet och jag tyckte att den första filmen med det här namnet, den, den tappar bollen på ett par ställen alldeles för mycket. Vissa mm. saker kan jag väl erkänna att jag hade problem med personligen som bara inte var i min smak men jag kunde säga att okej, okay, det är väl genomfört åtminstone. Men då var jag betydligt mer positivt inställd till den här uppföljaren som hade en hel del att erbjuda som jag verkligen ja, svalde med hull och hår. Och det är väl på tiden att vi faktiskt avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på till den här veckan. Jo, vi har sett på 10 Cloverfield Lane- från 2016, i regi av Dan Trachtenberg och med manus av Josh Campbell, Matthew Stucken och Damien Giselle. Och Cloverfield är ju namnet på monsterfilmen, som är en found footage-film som kom för ett par år sedan och hade väl ja, ganska blandad respons, som sagt. Jag, jag var väldigt djummen till den. Den här var jag desto mer intresserad av och den föll mig väl lite mer i smaken kan jag väl säga utan att säga för mycket. Och vad jag har förstått om Cloverfield-namnet så är tanken bland kreatörerna att det här ska bli lite av en... Ja, en ny Twilight Zone. Att ähm, de vill berätta en serie olika berättelser som inte egentligen har med varandra att göra men som har vissa element som är gemensamma. Det handlar ofta om skräck ...monster, osäkerhet, rädsla, psykologisk terror och så vidare och så vidare. Mm. Och med det i åtanke så, så tycker jag faktiskt att det är en kul idé. Det, det är faktiskt på tiden att vi får en ny Twilight Zone av något slag. Och Cloverfield, absolut, det, det är någonting som kan funka. Men det beror helt på om man väljer att göra med... Och ja Ten Cloverfield Lane var ju en Väldigt väldigt intressant Kaka att bita tag i Ja det, det Får man väl ändå säga att det, Vad man än tycker om, om Cloverfield så finns det Någonting intressant här ehm, Och ja Jag vet inte om Jag, jag riktigt håller med på de här rykten att det var, det var planerat en, en Twilight Zone Historia som ska sprida sig Över flera filmer det här Känns mer som att det är ett eh, rent PR-drag för att locka <laughs> publik. Att eh, man har klistrat Cloverfield-namnet över 10 Cloverfield Lane. För att det är någonting som eh, publiken är bekant med. Och som kan eh, ja, dra lite extra eh, folk till biografkassorna kanske och, och vilja utforska vad det är för någonting. För eh, ja, den här kommer ju lite från ingenstans. 10 Cloverfield Lane. Och ja, det, det är ju- ingenting direkt gemensamt- med eh, eh, Cloverfield som film. Det är en helt annan typ av film. Mm. Eh, behandla andra ämnen. Men eh, ja, det finns ju- vissa små aspekter här- som ändå går att dra paralleller- mellan båda filmerna. Men det är, det är väldigt flyktigt. Så man ska ju först och främst- inte Gå och sätta sig ner och se på Think Cloverfield Lane och förvänta sig en ny monsterrulle, alla Cloverfield, för det kommer man inte att få. Det måste man vara fullt medveten om. Men med det sagt så. Ja, undrar jag om det inte finns lite mer intressanta grejer att hämta i just den här filmen, för här har man gått en helt annan väg och. Ja, där found footage egentligen ska göra filmen ja, kanske mer personlig och kanske brygga avgrunden mellan tittare och eh, rollfigurer så tror jag att Ten Cloverfield Lane lyckades göra eh, filmen betydligt mer personlig genom att isolera handlingen. Och rollfigurerna lika så och liksom spära in oss som tittare tillsammans med de här personerna för att se vad som händer som, in i, som med myror i en glasburk som man skakar om och, och ser om de börjar slå sig helt enkelt. Vet du vad, du har säkert helt rätt när det gäller just det här Cloverfield-namnet och att det skulle bli en ny Twilight Zone-serie och så vidare. Det är säkert ett PR-trick, men jag är inte emot det essentiellt. Jag, jag hade gärna sett att de, att de hade gjort någonting bra utav det här. Mm. Men sen är det en väldigt viktig sak som du lyfter fram där och det är att det finns en udda uppfattning om just sån här found footage film som ska föreställa att ja vi har hittat en, en riktig filmrulle hust hust harkel harkel som riktiga människor har spelat in det här hände faktiskt hust hust harkel harkel problemet är bara att om man gör en sådan film då måste man utgå från att de människorna som man ser i den här filmen de har inget behov av att presentera sig för varandra. De, de känner redan varandra. Det, det måste berättas på ett sätt som känns väldigt naturligt. Medan en film som filmas på normalt vis ja, men där använder man ju de klassiska dramaturgiska modellerna och så vidare. Men i den gamla Cloverfield, där försökte man Ja, gör en slags blandning där, där de hade element av klassisk film med men, men man ville använda found footage-films-stuket och ja, det blev en konstig blandning som inte kändes särskilt naturlig alls måste jag säga. Då måste jag utan att säga för mycket redan nu påstå att man, man lyckas komma betydligt närmare rollfigurerna här i en stil som är betydligt mer klassisk Därför att här vet man vad man kan göra, här vet man vilka gränser man har, man vet vilka möjligheter man har och man försöker använda dem till fullo vilket också ger en, en slutfilm som är betydligt mer tillfredsställande på ett karaktärsplan, på ett berättarplan och på ett händelseplan. För found footage, ja, det, det är väldigt sporadiskt för det ska ju verkligen föreställa att man har bara filmat när man har kommit ihåg att filma och när man har glömt att man har kameran på och så vidare och så vidare. Men för att det ska bli en film då, då måste man ju ha kameran på väldigt länge och väldigt ofta. Mm, ja, det, det, det skapar ju en hel del problematik i, i både filmande och, och berättande hur man lägger upp en found footage-film. Och det problemet har ju inte Ten Cloverfield Lane. De har experimenterat så mycket med, med ton. De har experimenterat med atmosfär, berättarstruktur, bildberättande. Där är inte mycket som känns riktigt normalt i den här filmen i alla fall. Så de har lite vänt upp och ner på eh, den klassiska filmskaparstilen här och jag har tagit och, och testat att gå en lite annan väg med, med den här filmen och ja, även om det, det haltar lite emellanåt och att det, det är lite oputsat och, och så så är det ändå en, en spännande upplevelse här att få se den här typen av, av filmskapande och få uppleva någonting som ändå sen, känns så, så fräscht och annorlunda? Ja, så fräscht och annorlunda men ändå så bekant på något sätt. De, de mm. hittar en bra nivå på alla de här ingredienserna och det måste jag ge dem en eloge för redan nu för stämningen i Ten Cloverfield Lane är... Ja, den är gjuten från början till slut och den uppnår man ju väldigt mycket genom manuset här som jag måste säga är väldigt välskrivet. Långt från perfekt och jag skulle vilja påstå att det finns... Lite brister här och där där det märks att de inte har den fingertoppskänslan som egentligen behövs. Men man har löst det på ett väldigt smart sätt som att författarna är medvetna om att folk är medvetna om alla klyschor som hör den här filmen till- och man drar nytta utav att folk sitter och gissar vad som kommer att hända. Och så helt plötsligt kommer en twist där allting förändras. Och sedan kommer en twist till där allting förändras. Och sedan kommer en tredje twist där allting förändras. Och man kastas fram och tillbaka och man vet till slut inte vad som egentligen håller på att hända. Och ja, jag måste säga att det var, det var väldigt tillfredsställande. För när det gäller sådana här filmer... Väldigt ofta så runt 10-20 minuter in, då, då har jag gissat vad som kommer att hända och alldeles för ofta har jag rätt också. Det, det är inte så kul egentligen, man, man vill inte kunna förutse en film men ibland är det så fruktansvärt uppenbart. Men här satt jag verkligen och gissade och hade ingen aning från början till slut och... Bara det tyckte jag var tillfredsställande. Mm. Ja det är det. De har gjort ett, ett bra jobb med att hölja precis allt i dunkel här. Man har inte en susning om någonting när man kommer in i den här filmen. Man stapplar runt och försöker få fotfäste och, och se sig omkring. och Vad är jag? Vad håller jag på med? Vad, vad är det här för någonting? Och, Filmen tar god tid på sig med att etablera sig själv, rollfigurerna, vad det är som håller på att hända och var det kan leda härnäst. Och tillsammans med, med huvudrollen här så svamlar vi runt och försöker få, få grepp om allt det här. Och det är inte det lättaste varken för henne eller för oss som tittare för här är så många fall fallduckor att falla ner i och jag tror att någonting är sant när det inte är det. För där är mycket märkliga saker som pågår här och man kan inte lita på någon. Så vi har ju hamnat i en väldigt paranoid eh, Doomsday Prepper film- eh, bara i, i strukturen sen att det handlar om det också ja det är ju lite extra nivå på det hela men ja den, den paranoida känslan den står högt här och ja den håller sig från början till slut måste jag säga nästan i alla fall för man kan inte vara säker på någon och det, det känns ibland som att precis alla är ute efter det. Ja, och vi ska ju försöka undvika att spoliera i sönder den här filmen för det vore faktiskt väldigt synd. Vad man än tycker om den här genren och vad man än tycker om vad den här filmen verkar vara så, så måste jag säga att det, det finns tillräckligt mycket gott här för att det skulle vara en förlust att spoliera i sönder. Så vi får se vad vi kan prata om. Vi får se hur mycket vi kan prata om det. Vi, vi ska verkligen göra vårt bästa här. Men innan vi går vidare så är det väl hög tid att vi tar reda på vad handlar egentligen Ten Cloverfield Lane om? Jo, Michelle flyr undan sina problem som hon alltid har gjort. Nu har hon efter ett gräl packat sitt pick och pack och lämnat förhållandet bakom sig. Hennes bil blir dock påkörd och kraschar vid sidan av vägen. När hon återfår medvetandet har hon ingen aning om var hon är. Michelle är fastkedjad i väggen på ett tomt fönsterlöst rum och hon befarar genast att någon vill henne illa. När dörren till rummet låses upp stiger en medelålders man in. Han påstår att han har räddat hennes liv och tagit med sig henne hem när han fann henne i bilvraket. När Michelle vill bli släppt fri för att kontakta sina anhöriga får hon ett fasansfullt besked. Det finns ingen som saknar dig. Det finns inga andra människor kvar i livet. Vi har blivit attackerade. Och här börjar ju paranoian på allvar. Jag kan väl påstå att paranoia finns redan från första bildruta mer eller mindre. Men här tar det verkligen hus i Helsike. Och jag klandrar inte Michelle alls därför att det finns väldigt mycket som talar emot allt som händer i den här filmen och det är en av de aspekterna som jag verkligen älskar här. Att det finns ingenting som är hundraprocentigt, man får verkligen gissa och gissa igen och försöka ta in all ny information som dyker upp. Men vi hittar henne i alla fall i det här skyddsrummet där den här mannen har tagit henne och det betyder ju att hon kan inte ta sig ut, hon är på en väldigt begränsad yta med människor hon inte känner, hon vet inte vad hon ska ta sig till och det första intrycket som hon har är ju att inte lita på sin värld därför att han verkar ha... En hel del skumt i görningen och hon är ju i ett väldigt, väldigt utsatt läge där så det är ju en fantastisk premiss för en thriller och jag satt verkligen på nålar och undrade hur tusan det här skulle gå. Ja, det är verkligen svårt att, att förutsäga den här filmen och verkligen med säkerhet kunna säga att ah, nu vet jag exakt hur det här kommer att arta sig. För de har byggt snirklar runt omkring hela filmen som jag tar en till ställen där man absolut inte var beredd att den här filmen skulle ta oss. Så man får vara beredd på att bli överraskad, det må jag säga. Men ja, överlag så är det ju en riktigt stabil story som de har byggt upp här. Även om vissa partier kan kännas ja, lite krystade och, och påklistrade bara för att kunna ta sig vidare till, till nästa sväng i, i manuskriptet där man tar en ny vändning så är ju ändå det här riktigt kompetent genomfört. Man får genast en... En sån här krypande känsla i kroppen när man ser på Ten Cloverfield Lane och den består alltså. Så länge som filmen vill att den ska bestå för även i, i humöret i filmen så blir det lite sväng om i, emellanåt så man får nästan vara beredd på att det här är en... Ett jämranshopkok av olika genres helt enkelt. Man eh, vet aldrig var, var filmen är på väg. Om det ska bli en, en komedi, en skräckfilm eller ja, kanske något helt annat, vem vet. Och där är ligger tjusningen. Men faktum är att en film som lutar sig så tungt på sina rollfigurer och deras interaktion- den kan ju bara bli så bra som prestationerna i den. För manuset kan bara ta det så långt. Mm. Det visuella kan ta det så långt. Men eftersom att det är karaktärdrivet. Ja, gissa vad. Det är rollerna som är det viktigaste. Och vi har ju tre väldigt, väldigt intressanta rollfigurer som vi får bita tag i. Vi har ju Michelle som är vår överlevare från bilkraschen som... Är en väldigt intressant kvinna måste jag säga. Men tyvärr måste jag också påstå att man, man ser inte så mycket karaktärsutveckling i den här figuren. Och det handlar nog mest om att hon vill komma ut. Det är hennes stora motivation för den här filmen. Hon ser det här mer eller mindre som ett fängelse. Och första bästa chans hon får då tänker hon sticka ut. Sen handlar det mer om att hon ska tveka... Är det som sägs till henne sant, är det falskt, lurar de henne eller är det faktiskt så att de har rätt och de faktiskt vill hennes bästa? Och i det välandet fram och tillbaka ska vi följa henne och ja, trots brist på karaktärsutveckling, trots brist på andra motivationer måste jag säga att jag... Jag blev väldigt fäst vid Michelle väldigt tidigt. Hon, hon känns väldigt äkta. Hon känns verkligen som någon som ja, vill leva sitt liv, vill vara fri och som nu har hamnat i sin yttersta mardröm. Att inte kunna gå vad hon vill, att behöva spendera tiden med människor hon inte egentligen vet om hon tycker om eller ej. Och allt som hon, ja, kändes vid, det är borta från henne nu. Och... Ja, det är inte svårt att förstå att hon kanske blir lite frustrerad mm. Ja, I den här situationen så är det ju definitivt befogat. Det är en sak som är säker. Och ja, hennes eh, kämpa- eller fly-synapsar vet jag inte riktigt åt vilket håll den ska eh, slå på. Om, eh, om det ens finns en, en möjlighet att, att fly eller om... Hon, ja, är tvungen att nästan för första gången i hennes liv stanna kvar och, och slåss för sin sak och verkligen ta tag i hennes problem eh, det är ju i stort sett Michelle som helhet, är, alltså mycket mer om rollfiguren det kan man inte riktigt prata om det finns inte så mycket där det här är en sån här märklig film där huvudrollen nästan är den, den svagaste rollfiguren i filmen hon är väldigt underarbetad- skulle jag vilja säga. Det finns så mycket utrymme- att etablera mer personlighet- och karaktär hos den här personen. Men eh, de, de väljer att hålla det- så avskalat som det bara går. Vilket ändå fungerar- måste jag säga. Hon och hennes basala egenskaper- det, det är exakt vad som behövs. Eh, lite extra krydda hade jag eh, föredraget. Men eh, Michelle fungerar ändå hela vägen. Och hon håller ändå intresset vid liv. Men jag skulle inte vilja säga att jag var så väldigt engagerad i hennes eh, framtid. Vad som skulle hända henne och vart hon var på väg. Att det... det hon, hon var mest bara där men oj vilken kompetent kvinna det ändå är fråga om här. Hon visar ju verkligen prov på att när hon väl beslutar sig för att, att kämpa och stanna kvar och ta tag i problemen så ja, är hon nästan övermänsklig i, i vad hon klarar av. Ja hon har ju extremt mycket beslutsamhet och hon vet ju vad hon vill. Och när hon inte kan få det från början, ja då försöker hon hitta sätt att nå dit. Att gå omvägar och hitta genvägar och andra lösningar och så vidare. Och det uppskattade jag definitivt. Men jag hade gärna velat se lite mer av henne så att man förstår varför hon har de här impulserna. För det, det enda vi ser utav hennes förflutna det är ju att hon lämnar sin relation- vi vet inte alls varför, om det är bara så att hon, hon har tröttnat på den eller att hon inte tyckte att de drar åt samma håll eller finns det en dispyt där som vi inte får veta någonting om. Ja, det, det är så många obesvarade frågor som faktiskt hade hjälpt till att definiera varför flyr hon egentligen? Är det här någonting hon gör så fort någonting inte går som hon vill? Eller... Är det, är det en desperat flykt därför att ja, någonting har hänt som vi bara inte vet om? Det finns så mycket utrymme i den här filmen där man hade kunnat få lära känna henne lite mer. Där hon sitter och pratar med någon av de andra i bunkern. Och ja, det känns som en liten förlorad chans. Därför de har bara fokuserat på att hon vill komma ut. Och hon ska försöka genomföra en flykt hur än det må vara. Men ja... Det, det, det finns fördelar med den här rollfiguren. Det finns nackdelar. Det finns en del saker jag hade velat säga gjorda annorlunda. Men Mary Elizabeth Winstead gör en solklar prestation här. Jag kan inte kritisera henne för det hon gör. För hon, hon ger verkligen sitt allt i den här. Det är att man på manusfronten... Har slavat lite med rollfigurens utveckling och man kunde ha lagt in ett par scener till som hade gett henne lite mer kött på benen. Som det är funkar det. Mary gör en hel del för att få det att kännas rätt och riktigt. Men här, här är ju en av bristerna. Ja, dessvärre. Alltså inte i, i skådespeleriet för det, det tycker jag Mary Elizabeth äh, sköter... Riktigt, riktigt bra här och hon har glöd och kampanda närvaro och, och hon kan visa känslor och berätta saker med agerandet som ger lite extra tyngd till Michelle här. Så det, det tycker jag fungerar ypperligt. Men i denna filmen som är så full av frågetecken så hade det varit riktigt, riktigt gott att ha... ...en klart definierad rollfigur och luta sig tillbaka mot, eh, vilket vi inte får här fullt ut. Men ändå, Michelle fungerar och Mary Elizabeth Winstead, hon eh, gör ett hästjobb med eh, den här rollfiguren, det, det tycker jag. Någon annan som också gör ett hästjobb måste jag säga, även om den rollfiguren är ännu mindre än Michelle... Det är ju John Gallagher Jr. som spelar en kille som heter Emmet som också har tagit till skydd i det här skyddsrummet. Och han verkar vara en vanlig snubbe som har gjort små jobb här och där. Han är en lokal kille som har växt upp i trakten och... Ja, han är en farmpojke som hade de stora drömmarna och som hade en biljett in till framgångar men som inte vågade ta den och nu sitter han här. Och det är ju en av hans stora motivationer i den här filmen. Att prata om de missade chanserna och vad livet kunde ha gett och så vidare. Och jag uppskattar verkligen den här rollfiguren. Han är en intressant kille samtidigt som han är ja, väldigt tom och outvecklad. Men han ska mer vara ett bollplank till Michel. Ja, han, han är nog en, en ganska tom människa överlag skulle jag säga att Emmet äh, äh, äh, är här för... Äh, Ja, hans liv har ju verkligen gått på tumgång och han har nog dött en smula inombords när han insåg det stora misstaget han gjorde i sitt liv. Och det är märkligt att vi sitter och pratar mer om rollfigurerna när det gäller den allra minsta av de tre rollerna som vi blir presenterade för. Han är betydligt mer definierad och klar än vad Michel är. Och... Det förtjänar egentligen inte Emmet. Jag tycker det är spännande att de har gjort någonting här i alla fall. Och gett någon form av tillbakablick för att berätta vem en rollfigur är. Men varför det är just Emmet det, det förstår jag inte vad det fyller för syfte egentligen. Men det ger ju någonting åt det hela. Och John Gallagher Jr. han är... Rekord i i rollen, han eh, säljer den definitivt. Det är inte mycket att klaga på där överhuvudtaget. Ehm, men ja, ja jag, jag förstår bara inte riktigt meningen med, med emmets backstory här. Jag kan tänka mig att de har resonerat som så att Michelle är kärlet som vi som tittare ska glida in i och följa med i och det gör att hon måste vara tummare för att vi ska kunna lägga till vad vi tycker, och vad vi känner och så vidare medan han är bara där, han är sin egen, han kan göra precis vad han vill och säga precis vad han vill och då blir en lite udda balansering där, för jag hade velat se allt det som Emmet får i karaktärsutveckling överflyttat på Michelle. Jag vill veta mer om henne, jag vill veta mer mm. vad hon kommer ifrån, varför och så vidare. Men för vad det är värt, Emmett som rollfigur är intressant och han ger betydligt mer än vad vi kanske ger honom cred för, han, han är en intressant kille, han har mycket att säga, han har mycket att göra och John Gallagher Jr ja, strålande insats helt enkelt, för vad det är värt så lägger han ner en enorm prestation här och det är vi jättetacksamma för Ja, det är ju så lite ra rakt igenom här och det är skönt att se att eh, Emmet har en, en ark att gå igenom. Att han har en utveckling under filmens lopp där eh, som att man får en, en, en klar kurva att följa där. Eftersom det inte riktigt fanns i, i Michelle där skulle jag vilja säga. Eh, så, så har de åtminstone något sådant där och... och eh, klamra sig fast vid. För annars så skulle det bli väldigt, väldigt tomt eh, i, i berättandet. Det, det skulle bli betydligt mer enformigt eh, utan eh, Emmet och hans eh, historia. Men eh, ja, att eh, de valde det, sidofiguren här tycker jag är, är lite märkligt. Men det, det sätter ändå lite krydda på det hela. Och eh, för vad det är och relationen med Michelle, det, det ger ändå så pass mycket att ämnet att är ändå befogad. Så ja, till viss del förstår jag det hela- men ja, jag hade nog valt att gå en, en lite annan väg- med, med manuset och karaktärsutvecklingen här. Ja, men en rollfigur jag måste säga är rätt man på rätt plats. Det är ju Howard som är ägaren till det här skyddsrummet. Och på gott och på ont- han är ju verkligen arketypen av en sån här doomsday prepper eller vad man nu kallar dem. En sådan som är helt övertygad om att allt håller på att gå åt Fanders. Han har spenderat många år på att bygga sitt skyddsrum och göra det beboligt. Och att det ska ha både vatten, el och luft och allting som behövs för att överleva. Och ja... Som i så många fall så är det en man som kanske inte har de absolut bästa sociala kompetenserna här och i det så ligger en stor del av mysteriet. Ljuger han för de andra i skyddsrummet? Talar han sanning? Har han bara ett väldigt dåligt sätt att leverera saker och ting? eller gömmer han detaljer bakom ryggen. Det, det är någonting som pendlar fram och tillbaka från början till slut och jag uppskattade verkligen. Och det jag uppskattade mest med den här rollfiguren måste jag erkänna det är ju John Goodmans prestation som Howard för oj vad den här kan kan skådespela och oj vilken prestation han levererar. Ja, Jesus. Alltså, alltså John Goodman det är en person som man verkligen kan bli rädd för på riktigt. Alltså när han spänner ögonen igen och eh, verkligen... Eh, känns man vill, vill döda en hel han är, han är väldigt intensiv den här karn. Eh, han kan vara hur rolig och mytlig som helst men när han lägger det här mörkret över ansiktet så, så blir han till ett monster i stort sett. Det, det gör att han anpassar riktigt bra i den här rollen för Howard vet man ju aldrig var man har. Han är ju en Paranoid Konspirationsteoretiker Som eh, jag tror på Alla möjliga saker som har hänt Eller kommer att hända Och på grund av detta Och hans paranoida fantasier Så har han ju skapat sitt, eh, sitt Lilla härbergen Under jorden där han kan eh, Bara gömma sig Och eh, komma ut Som överlevaren Och kan stoltsera med att han visste Att det skulle komma det är en person som man ju inte kan riktigt lita på. Han kan fullt ut tro på allt som han säger. Men ja, man vet ju att det, det, det är nog inte kanske allting som far ur hans mun som är den, den riktiga sanningen. Och ja, allt eftersom man får stifta bekantskap med, med Howard lite mer så. Ja, det verkade vara någonting väldigt lurt med den här människan. Det är ingenting som riktigt stämmer med den här rollfiguren. Det är alltid någonting som verkar lite fel med honom. Och det stärker hela tiden den här spänningkänslan, osäkerheten man har när man ser på filmen. Vart är det här på väg och vad har Howard med det hela att göra- och ja, alltså John Goodman vilken kille han är i den här rollen det här är ju definitivt rätt man för jobbet han kan hantera det här till punkt och pricka och oj så intensiv han är här när det börjar bli fråga om eh, att någon säger emot honom eller inte lyder hans order eller inte gör som han vill nej det, det går inte att acceptera och när John Goodman bara vänder på femöringen här och, och går från mer gladlynt faders figur till en ja, nästan modisk galning verkar det som. Så det, ja, det, det är riktigt härligt att uppleva tycker jag. Jag skrämmar om inget annat och det är ju inte så mycket vi kan säga om Howard egentligen därför att för mycket skulle bli en spoiler för lite så gör vi ingen rättvisa till Goodmans prestation här utan vi ja vi får verkligen försöka balansera men jag tror less is more i det här fallet men han verkar ju vara en väldigt kunnig herre och ha militärt förflutet och det gör ju att man man litar ju på en hel del av hans kompetens men sen helt plötsligt så kommer där en fruktansvärd massa svammel om ja ryssarna kommer och, och tänk om utomjordingarna attackerar, marsianer som kommer med sina stridsvapen och så vidare och så vidare. Och det gör ju att det, det är svårt att ta honom på allvar ibland och vid andra tillfällen så får man ta honom på extremt blodigt allvar för då har han tappat humöret och man vet inte riktigt var det ska sluta, så Howard är ju en nyckelfigur för hela filmen. Utan Howard, ingen 10 Cloverfield Lane, och det gör ju att mycket lutar på Goodman, men Goodman är verkligen kar nog att bära den bördan för... Uh, Jösses vilken prestation här, alltså. De enda felen och bristerna jag tycker finns här, det är att man är lite för klumpig i manuset man saknar den där fingertoppskänslan och man ger Goodman någonting som kanske skulle ha bearbetats lite till innan det spelades in men för vad det är värt så gillar jag det, Goodman regerar tungt i den här filmen och, och jag ger honom en enorm eloge Ja alltså Goodman han spacklar ju över många av sprickorna i, i manuset här när det gäller hans rollfigur för hans agerande gör att man ändå köper mycket av eh, de här konstigheterna i manuset hur senare strukturerad och hans motivation till att eh, göra som han gör att det är han bryr sig inte så mycket för Goodman är så jäkla härlig och, och bevittna i rollen och han går verkligen inför den till hundra procent och ja, det gör att jag, jag sväljer det hela med hull och hår här faktiskt. Någonting som kan vara lite svårare att svälja med hull och hår det är en del av specialeffekterna i den här filmen. Och nu måste jag verkligen hålla tungen rätt i mun, för nu är vi på extremt spoilerområde. Men jag måste nämna det ändå, därför att, ja, det är det, det är det vi pratar om vid den här tiden i podcasten. Specialeffekter och hur väl genomfört det är eller ej. För där finns en del specialeffekter i den här filmen. Jag måste säga att jag tycker att det till viss del är kompetent gjort men man hänfaller lite till samma tänk som i den förra Cloverfield-filmen. Att man lutar mycket på mörker och scener där man inte riktigt ser vad som händer och att de försöker göra det häftigt och spännande snarare än logiskt och att följa samma ton som resten av filmen. Jag skulle faktiskt helt ärligt kunna säga att de hade kunnat klippa bort fem minuter från slutet i den här filmen. Få ungefär samma effekt som man redan uppnår. Men mycket tajtare och mycket bättre. Eh, definitivt. Eh, både berättarmässigt och eh, visuellt så eh, är det en stor portion av slutet som eh, är helt onödigt egentligen. Som eh, bara är, är blaj man hade kunnat klippa den helt annorlunda kapa bort stora delar och fått det hela att kännas mer som en komplett film och inte som ja, en, en liten extra kort film efter att den riktiga filmen tagit slut. Så där, där är det stora skillnader och ja även om det, det visuella överlag ser helt okej okay ut både specialeffektsmässigt och till stor del foto tyckte jag jag accepterar där också. Så ja, är det ju inte helt perfekt heller. Det, jag förstår vad du tänker här med, med kameraarbete och scenuppbyggnad. Speciellt framåt slutet där. Och, ja, det, det är inte optimalt gjort. Man hade kunnat lösa det på bättre sätt istället för att ägna sig mycket åt... Rörlig kamera och ja, de här svepande rörelserna där man inte vet vad som är vad. Den kunna göra en mer statisk spänningsuppbyggnad istället. Vilket hade gått mer hand i hand med, med resten av filmen. Och hållit sig lika avskalade och sparsmakade som man har gjort i början, mitten av filmen jag får det inte att gå ihop där och det tycker jag är lite synd och skam. Det är inget som totalt förstör filmupplevelsen här. Men det är ändå någonting som jag irriterar mig på. Men i genomförandet av det visuella fram till dess så är det ju på en helt annan nivå skulle jag vilja säga. där Där har man Sannoliken tänkt till, strukturerat, eh, ljusat och filmat på eh, ett eh, ja, helt eh, kompetent och, och behagligt sätt som verkligen gagnar storyn, det som filmen vill berätta. Och, ja, jag tycker det är ett underbart litet visuellt kammarspel vi får se här att eh, Nästan en hel film i, i samma lilla klaustrofobiska fängelse där nere i underjorden. Jag tycker med de begränsningarna de har så har de ändå fått till en visuellt stimulerande film. Ja, jag skulle faktiskt vilja gå så långt och säga att jag tycker att det är vackert. Men det är en väldigt sliten och smutsig skönhet som vi möter här. Mm. Jag kan inte låta bli att göra en jämförelse till x markina där rollfigurerna också håller till i rum som är väldigt isolerade. Det är en väldigt specifik miljö som vi rör oss i hela tiden. Men skillnaden mellan X-markerna och Ten Cloverfield Lane det är att ex har väldigt vackra, stiliserade miljöer där det märks att någon har, ja, inrätt det för att det ska vara snyggt. Medans i Ten Cloverfield Lane, då är det, ja vad som har fungerat helt enkelt, det är stenväggar, det är grovt, det är tillyxat, man har gjort vad man har kunnat med vad man har haft och det ger en, en realismkänsla som eh, markerna kanske inte hade i det avseendet och det gör att jag uppskattar verkligen Ten Cloverfield Lane från början och nästan hela vägen fram till slutet. Det är snyggt filmat, det är snyggt ljusat, de leker väldigt mycket med färg och belysning och annat för att verkligen understryka känslor och liknande och jag uppskattar det enormt mycket. Det, det är bara synd att allt det här hårda arbetet, all den här atmosfären man har byggt upp, den, den försvinner i slutändan. och... Med tanke på att de kunde ha gjort slutet så att det faktiskt kändes som att det hörde ihop med resten, det, det gör lite ont, men nej, det förstör inte helhetsintrycket, det gör det inte, det kunde ha bara blivit bättre. Och jag måste också säga att kameravinklar och klippning och fotot överlag, ja, det, det är ingenting jag vill klaga på här. Det är kompetent gjort, man har experimenterat lite här och där, ibland är det riktigt läckert, ibland fungerar det inte fullt lika mycket som det kunde ha gjort, men... Det, det känns verkligen i kameraspråket så att man kommer de här rollfigurerna lite för nära ibland. Det, det känns så att man är instängd med dem i den här bunkern. Och det är nog inte en slump. Nej, nej absolut inte. Det, det har de verkligen lyckats med här. Att eh, få tittaren att känna sig lika isolerad och fängslad som eh, rollfigurerna i den här filmen. Det... Det är ju inte en slump och det är riktigt, riktigt bra genomfört. Sättet som eh, man presenterar filmen, ramar in den och, och suger tittarna in i, eh, i den här bunken. Det är, ja, det är, det är snutt på fenomenalt där, det är riktigt, riktigt bra gjort. Och jag skulle vilja säga att musik och allt annat efterarbete också är riktigt bra. För man, man sugs verkligen in i den här. Och det är inte musik direkt som man är menad att tänka på. Den ligger mer som ett bakgrundsljud. Det, det ligger och surrar lite grann för att verkligen hjälpa till att bygga upp stämningen där. Och när den försvinner så bygger den på ännu mer. Och ja, jag skulle vilja säga att det, det är mästerligt gjort på många sätt och vis. Så... Jag skulle definitivt påstå att bristerna de faller i skugga för alla fördelar. Och det visuella är en fest här. Kunde varit bättre, men jag skulle ändå vilja påstå att det är en av de snyggaste filmerna vi har sett än så länge. Ja, det, det är väldigt tillfredsställande. Det, det är det. Alltså sättet som de har bara byggt upp den här bunkern och fått den att kännas så, så trovärdig så inbord och nästan lite, lite mysig och ja, det, allting klickar här de har lagt ner mycket tid och arbete på det känns det, som för att få det att, att, att bli rätt och det har det blivit till slut där så scenografin och all rekvisita som finns där det, det är... Så mycket detaljrikedom i den här bunken trots att det bara är en, en, en liten yta så finns det mycket som berättar saker där också och det, det uppskattar jag väldigt mycket. Så det, det, är, det är en fröjd att se på Ten Cloverfield Lane så ja, utöver slutet där så har jag väl ingenting alls att klaga på på, på det visuella planet här. Men då får vi ta och se om du har något att klaga på när det gäller helhetsintrycket för då är det väl hög tid för oss att summera 10 Cloverfield Lane och även om vi har gett många komplimanger till den här så, så har den ju ändå fått ett par kängor här och där. Ja det har den ju, ja. det, det har varit en, en lite tudelad upplevelse och ja det, det kan väl... Egentligen inte var något annat än ett marknadsföringsdrag för att koppla samman den här filmen med Cloverfield för 10 Cloverfield Lane har ju lite till ingenting gemensamt med den tidigare filmen. Man kan tänka sig en svag koppling eh, till Cloverfield eh, men förväntar man sig en uppföljare till Monsterrullen så kommer man att bli väldigt besviken. Tar man däremot Ten Cloverfield Lane som sin egen film istället så blir det hela betydligt mer intressant. Det, det är ett lågmält och åtstramat kammarspel här som har en, en spännande story och som är ett lyckat experiment med tempo och ton. Det är de psykologiska aspekterna som skapar spänningen här och man leker mycket med åskådarnas förväntningar. Eh, sanningen verkar alltid vara utom räckhåll och... Tillsammans med Michelle får vi försöka bilda oss en uppfattning om vad som har hänt och vem människorna omkring henne är och vad det kan tänkas dölja. Um, här är många intressanta aspekter med manuset och just hur berättelsen presenteras. Filmen går från drama till psykologisk skräck till lättsam äventyrsfilm till thriller. Ja, det, filmen passerar de flesta eh, genrer på, på vägen mot slutet. Tonskiftningarna fungerar överlag riktigt bra och det ger lite extra krydda tycker jag och det är annars så, så sparsmakade i historien. Men när vi närmar oss slutet och det sista genrebytet inträffar då, då går det lite överstyrd i min mening och mycket av det som filmen har byggt upp tidigare bara läggs åt sidan för istället att fokusera på något helt annat. Det blir en underhållande twist, men som filmupplevelse blir det ändå som ett nedköp för min del. Man har heller inte gett huvudrollen så väldigt mycket karaktär, vilket gör att man inte får så mycket att relatera till med Michelle. Hon är utformad för att vara precis vad som krävs för att passa in i rollen. Men jag skulle ändå vilja ha lite mer kött på benen när det gäller den här rollfiguren för att verkligen kunna engagera mig i vad som händer. Men lyckligtvis har vi ju ja, bland annat John Goodman som står för karaktär och närvaro i den här filmen. Annars hade det ju varit ganska som jäkigt eh, på eh, rollpersonfronten. Helt okej okay hade det varit men ja, lite inte ett sägande. Så ja, gillar man filmer med, med paranoia och misstänksamhet som tema så är ju Ten Cloverfield Lane någonting och sätta händerna i detta är egentligen hela grejen med den här filmen så det, det måste man ju ha klart för sig. Det är välberättat, det är visuellt sparsmakat men ändå fullt tillräckligt för dess behov. Det är dock främst en intressant filmupplevelse. En något svajig och lite för innehållslös på sina ställen men dock en mycket bra film som har en hel del att erbjuda. Jag är väldigt förtjust i när man försöker att experimentera med filmberättandet och Ten Film Lane gav mig såväl lite hjärngympa när man sökte efter sanningen och lite tillfredsställelse på grund av den annorlunda berättarstilen. Det hade kunnat vara bättre men jag sveptes i alla fall med ner i bunkerns paranoida spiral. Ja, jag kan bara hålla med dig på alla punkter egentligen. Jag försvann också ner i den här bunkern och verkligen söks in i mysteriet här och njöt i fulla drag rakt genom filmen. Visst finns det ögonblick och visst finns det scener där jag inte kunde låta bli att tycka att nej men vänta nu här varför gör ni så här det hade varit så mycket bättre om ni gjorde si eller om ni gjorde så därför att det hade gått i linje med det här och så vidare och så vidare. Så man kan anta att det här manuset hade behövt en, en liten omgång till innan det sattes för skådespelarna. Men som det är fungerade, det, finns många riktigt, riktigt starka och bra scener här och jag kan ju inte förneka att rollfigurerna gör att eh, det känns riktigt spännande att spendera tid nere i bunkern. Det beror väldigt mycket på John Goodman som äger hela den här filmen måste jag säga. Det är hans närvaro, det är hans skådespeleri och det är alla hans små eh, utbrott som, som sätter färg på tillvaron. Michelle som rollfigur är intressant och jag blev väldigt förtjust i henne men hon är lite för platt för sitt eget bästa. Det fungerar och skådespeleriet är riktigt bra men det kunde varit snäppet vassare. Och saken är den att det här är en väldigt vass film, jag gillar den verkligen och jag tycker att den har alla kvaliteter som jag vill ha utav en film med så mycket paranoia, så mycket misstro, så mycket som hänger i luften där den stora frågan är kan vi lita på någon eller är det bara ett missförstånd? Ten Cloverfield Lane är inte en monsterrulle som sin namn men den har många monströsa aspekter i sig som verkligen hjälper till att bygga den här stämningen och jag uppskattar den extremt mycket. Slutet är någonting som är högst diskutabelt, där är mycket som kunde gjorts bättre, där är mycket som kunde skippats och jag är helt säker på att det har varit studioinblandning någonstans när det gäller det här slutet för... Det är alldeles för udda i ton och annat för att bara vara någonting som de har tryckt in för att de tyckte att det var en bra idé. Det är någon slips som har varit här och ställt krav. Det är jag övertygad om. Men bortsett från det är det en gedigen upplevelse, det är en vacker upplevelse, det är en nervisande upplevelse. Så vill man ha någonting kusligt att titta på nu när mörkret faller och vi börjar närma oss Halloween, då är Ten Cloverfield Lane verkligen en film jag kan rekommendera. Ja, det är definitivt en film som eh, sätter nerverna på prov lite grann där så man aldrig vet vad man har och eh, när det görs rätt det, det är så underbart att få uppleva och ja det är någonting som gör att eh, jag bara måste rekommendera den här filmen. Men om vi ska ta och lämna de kusliga miljöerna nere i bunkern nu och blicka framåt istället så är det hög tid för oss att söka oss till miljöer som är Lite dimmigare, lite spöklikare och mer i ton med årstiden för eh, ju närmare Halloween vi är desto mer vill jag ha klassisk spökfilm och det här känns verkligen som en jag är eh, riktigt sugen att hugga tag i. Ja, här är det stämning så det förslår och ja, vi håller oss ju kvar i de mer... Eh, tomma och isolerade miljöerna och eh, vi får besöka ett, eh, ja, ganska tomt hus även om vi börjar bli lite osäkra på om vi verkligen är helt ensamma där. Ja, saker och ting börjar hända, man börjar se saker, man börjar höra saker och bara det kan ju ge en kalla korrör. Men så finns det också en del färgstarka typer här som har en hel del fuffens för sig. Så mm. ja, man vet inte riktigt åt vilket håll man ska vända sig. Och det gillar jag när det gäller en sån här film. Det ska vara obehagligt, det ska vara kusligt och det ska verkligen isa längs ryggraden. Och jag tror att båda våra ryggrader kommer att vara stela som pinnar efter nästa vecka. Oh ja och eh, kläderna var fulla av kallsvett tror jag för eh, det här blir eh, intensivt, det här blir gastkramande. Och det här blir elegant. Så eh, det, det ser jag fram emot och återbesöka till nästa vecka och ta sig an en ja, modern klassiker i skräckfilmsvangen skulle jag vilja säga att det Ja det är nog ett väldigt bra sätt att beskriva den här på faktiskt. Men med det sagt så är det hög tid för oss att ge oss av ut i dimman och se om vi hittar till det här stora och spöklika huset. Frågan är bara om vi kommer dit eller om vi försvinner på vägen. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart. Igen. Jag heter Danny Olin och jag heter Pavel Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape. Mm.